Hola, molt bon dia. Per fi doncs, ja podem parlar de temps bastant més tranquil que en els últims dies. Avui, però, amb una novetat amb la boira que és molt freqüent encara ara mateix en alguns punts de l'interior. Costarà força que es disipi i hem temperatures que aquest migdia seran agradables. Amb tot, ha fet fred aquesta nit. De fet, a glaçat ja en algunes fondalades. Ha estat el cas de la Cerdanya. Mínima queixants de 0 graus, 3 de negatius. Al port d'en Valira han baixat fins a 2 graus positius. Al centre de Puigcerdà, 4 graus de mínima a la Sadorgell. També Coll del Largó, o 10 graus a la ciutat de Lleida. Avui un dia com deiam tranquil, en força sol aquest matí, amb aquestes boires que se'nian dissipant a poc a poc cap a l'interior, tarda assolellada amb alguns núvols prims, amb algunes nuvolades potser una mica més actives cap al nord d'Andorra, nord de les Cerdanyes, sense precipitacions i amb unes màximes que podran assolir 20 graus a Lleida, n'esperem 17 a Cervera o 16 graus tant a Andorra a la Vella com a la Serra d'Urgell.